مسله ذکر کې دو قرآن قرآن د پاره راجما شي او د قرآن د پاره مشورو کوي د قرآن درسونه شروع کوي او د قرآن ویل عام کوي مې د دوه سوراتو کې مسله د قرآن بیانې سورې مزمل کې د جماعت د جوړول طریقه بیان کړدا او اوامیر د ګرګل یو لاس یو قوم لهلا تشبيه و دره ګا دا ورځي نه کاروبار وکای نو د تشبيه اور له خورکا قران اور ته بیانوا یسبه او انقسمن قلیلا اسکو مددا سوا چې خلک وزګارو شپیوګ دی د جمی نیمش په ډیر وخت بیان ور توکا زیاد در سوتو کا کمو قدیس و خلقو لخوب ارتو زمیدار او سڑیو اوڑیو لگورت بیان کا دموکی مناسب دخلقو دحال مناسب بیان ارتو کا دا یو قوم اللیلہ دیم اوین قسم انہو بیان کم کام دحال مناسب او کام درم یا دالیم یا زیاد کپدی ماندیم اجیمان زیات کا دادرې کا شو او تو با خلکو باندې mehnat khey khore دان چې تلاړشن بس کلی کې بدرست تیاری او خلق ورتनास کی او تب قران راوالو بیان ورته کې اسمنه کې ځان له جوړې ملګری حضرت رشید دی الله غری کی رحمت کیا بوې وې چې کې تلاړشن ځان له ويو بابا جمعه دوه ورځان سر کې نه وې بابا خو خدای ن چې ولته مونږ واره نو بابا ته خپل مونږ واره چې بابا زمادي مونږ توک کړه بیا بابا نو واره نو بابا مونږ سبحتاي بابا کو دې خوخي خپل مونږ نصیب کو واستاب منځ کې غلط کړه نو بابا ته مونږ کې نو شروع وشو د سبحانك الله او په مسلې په کې سبحانك الله و وبه کا پایگی عطا در الله در قسم شریک نہ او الله دا کمال صفتونه تعالی رہی مخلوق له دغه ټول صفتونه یې ور کړی عقیده توحید وره جوړ کین بلجیم علابا تاسو باندې आवाज کې الګ پلان کوسو جړګو را کړل نه تور دی بابا سردامون سه حکومت او موسې کو خپل او نه چکله بابا ورسو اعوذ بالله تا نو په و کې دو قسم دی په انسانانو کې هم دی په ریانو کې هم دی د انسانانو شيطان هغه دی چې موږ واس مونږ وایو وړاند وایو هغه موږ پری ارامه دینه مینه نه کوي باندې و نو برس و بیا بیا کې کې بابا ورته الګه شیطان سره شور درک کړل موږ آوری. بیا وثال بابا مرګ ایتیا کوي نج بابا لی جوړ کو نو بیا ور تمان سرو قرآن شروع کین دا ورت لاسو درم امرله ورت لقران درتیلا نو له ورته قرآن واضح واضحم قرآن, قرآن ورته شروع کا نج قرآن دی شروع کو قصبا ستړ راکا گی ان سنر ک الک قولن ثقیلا د درنو ران دهې اوس بوجونه را ځي مصب به را تلیفونه به را ځي نخت پور کې او د شپ وخت ور کې ځکه د ورې د کارباري طب ال تله ځانو شو کو د مخلو نه منقطشه د مخلو نه او دا اللهته ت ل ل الله ځان او دا اتبدتل نوس به ممسله شروع کې اوس کو ار کا د توهید مسله ورتووکې اوس چې دا ممس بیاه توهید مصب به راځي نه ات امر اوس بر علا کولو کوه په مصبو چې خلک در تو خلک برې بې وئ تو پرووان کې او نام واجرو اجرننج می لا نه پرې پرهودو خو وایځی فلکار کوی کوم جنگ د سر نکوم نشکاله خلک مصیب را سئ لسم وزرنی والمکذبین ولیناما پریګید ماتوس زبور لا سزار کوم او یولسم ومہیلوم قلیل ان ال دینن کالن تکلیفون اور تعالی ونسي دایولس اوامر دی دایولس کال واستف دی الوवस्था مساله مخترع راشی دا نه چې پی ورځ د ورځ کې مساله وخوري کې نه دا په قرار راکې نو د صورت کې د جماعت او چېکل جماعت دی جوړ کو د جماعت افراد سوک به جهاد کوي مساله وخوري درځي بدالات دین بیان کوي واخرونا يبتون فذم ميربيم او سوک به مال غټي تجارت کوي وافرونا یو قاتل فی سبیل اللہ سوګ مسله کئ او څوبگی بیمارانی دایمه هوښر کوئ دمل غرو جماعت په جوړوئ جماعت مرګریو بزاوې ته پار منتخب کوئی خزانه چی وئ او داسان دې بیانون کې به ارکان به کار وکئ سبې خدمت کئ ندی صورت کې د جماعت د جوړ طریقې جماعت د جوړ اوس میدان د شبیانو کا مدثر کو اوس بیانو کا یا ایو ترغی ترغیب ورکه قران تا اے زان وختون کې په کمبل کې یو معنا دا زاد تزميل نه دي په صدر کې زان, زان غختل اے زان وختون کې په کمبل کې سزان جي په کمبل کې نغتل له پاسه مسلو کې په وختانه اله کمبل کې نه صدر کې نغثه پاسره پاسه کارو کا کار نه زان وختون کې په کمبل کې زان کمبل کې منغاړه لارځه میدان دا مسره بیان کا او یاد زمل نه ده زمل ویل کیږي کی کوشش کوله تا ځان پسي خلک ملګري کوله تا یاو المزمل اے ځان پسي خلک ملګري کون کیا جماعت جوړون کیا نقم پاسا الیل دشبی الا قلل مگر لگو نسبه نیمشوا او انقسمینو یا کم کده نیمینا قليلا لگو او زید علیہ زیاد کپنیما نو ټول شپ شپ گھنٹے شوا نو نیم شپ هغه بغدری گھنٹے شوا اوین قسمین ہو د دین کم کا درو گھنٹونه چی کم کینو اگر دو گھنٹے شوی سورس ورته وای او زید علیہ زیاد کپنی نی سب باندین نی چی پنی زیاد شین نو دو شو نو یا نیمودریګا یا یو سورثودریګا دو سورثودریګا ورتل قران ترتیلا اولله قران واضح واضحهم یقینا من اوزو پتا او انادرنا و ته درنو نه ویلا دغه وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هراتلا جمع به او د نبی له سلام نه خالص دا درنو نه درون پیټیو دیو جنا او دویم درنوی نه اور د کوی ریسق لعمل به معفی قران پاک کې چې کوم احکام دي غړې درانه دي چې عمل کیراوی نه غړې درانه دي مصیبت تکلیف مخه ترازي او یا لسیقلی په میزان د قران سواب په تول کې او په میزان کې درون دی دي زکه ورته ثقيله وای د قران داسې اجرونه دي دا ثوابونه چې په تله میزان کې ډېر درانه دي دی. ډېر وزندار دي زغرد ثقيله الليل اننا ناشات لين يكنو دردل دشبي دا دي سخدي ود اندما فقط نا واقوم خيلا درسي ذوينان يقينن تازر فورس كي سبن مشغل ديره يا در خپل هوس كريس مربك يا در خپل وتبدل ليم دا بابی تفعول لی یو ذری من قطع کدل او تبتیلہ بابی تفعول لی لگ لگ و تبترے لی یو ذر اوشو کی اگر مخلوقنا اللہ تا تبتیلہ و ذا اللہ تا لگ لگ اللہ تا زان لگ لگ نیزد کوفا مالو سرا رب المشرق رب دید مشرق و د مغرب لا الہ الا ہو نشتاج تروہ مگر یو اللہ و رسال اللہ درہ وکیل وزبیر علام یا قولون چه دا مسئل دی بیانکڑا چه لا اله الا هو بدیبت کالی فرادی نو اس مسئلہ سبر تسلی وزبیر سبر کو پا غردو بدو چه وی دا خلق کو خلق باتر دی بادی وی خاوری او خطو پروان ساتی بیانکڑا علاما یاقوللونو واجر هم اجرنج میله او پر د خلکو ده په پریښدو خو بیایانو کا بیای پر ده ماقت وزرېول مقذبنو د پر دما او تذب کوون کول نامې خوونان د نتونوم پهمهیل هم قريله مهورت پر وررک لګم اوخی ذبېسم انله دیان کاه ی قما سرهیان کانت کړی وجهمهنو سوز ما سرات کړي دي او زه ورته کړي واچوم او به غندم او تکلیفونه پیرواله مصايب پیرواله دا رات کړي دي انقال انقال د نکل جماعت کړه تو ما سر جات کړي اټ کړي ورته واچوم وجهيمن او د زره سوزه شو له ور له بنکم له به خوراک به بنکم سکاک به بنکم مرزون سره مخامخ تم و طعامن زاو ستین او ما سرت وام ده خاوندو مخاتوم نخلی به داسې خوراک به خوړي نخلی به دنیا کې به بل مم شیرا د مقررکم کم و عذابنا لیما عذاب دردنا کو یوم اپ اور ترجو فل ارضو چې جړقو اسما کول جبال اورنا او شبغرنا کسیبا محیلا دیرے محیلا محیلا مانا بیدون کے یو دیرے بشیشگو بیدون کے بھئی او بیگی با انا رسلنا الیکوم دا صداقت رسول دکر کئی او تخیف دنیوی او گور دنیا کی بینیولی فیرونیان یقین ما او سر رسول شاہدن بیانون کے لیتاوستا لَگَمَنگ لَگَر فِرَآن تَرَسُلْنَ اَستَادِ فَاسْوَآ نَفرمَایُو کَفرَآن دَرَسُلْنَ وُنُومَنگ دَر اَردَ وَبِلا پَنِوَرُ سَخْتُ سَرآن فَکَیْفَتَ تَتَقُونَ سَرَنگے بَتاو سُبچ شَی إِن کَفَرْتُمْ کَ اِنکار کَوِی یَوْمَن <تصفح> تَأَوْرَجِنَ یَجَلْوِ الْدَّانِ چُوبَ گَر دَی اَغَمَ شُمان شَیْبَن سَمِن گِرِیم دَاس یَوْرَز دا کی معشومان با بدی گس بین گیریشیں او د معشومان وبگیس بینیشی یا جالو دانشی با وبگردی معشومان سپین گیری 10 زخت اوردا چا معشومان وبگسشین عقب سپین گیریشیں دا وبگردی معشومان وبگسگی عقب سپین گیریگی او دا به دې یو ګردې اسمان همون په جرم بي اسمان شي دون کې لري خلکو کا نوازو مفعول <سؤال> او دلوز الله <سؤال> کړشم ان ها دي تذکیرا یقینا دا قران دې پن چې جوخه وي او نيصی په ترب د ربانه لارو یقینا سارا پوله چې یقینن ته تقوم عنا من سلسلين <سؤال> ودريګي کم د 260 شپې نه کم د دو صونا نو کم د 200 صونا سره اغه کم د 200 جو نساب شو کم د 200 صو سپاتولا سپه ګنټه کا نو 200 صبګه سوشو 200 صبګه اغه ضروري سي شو زګجتون درې زایکې نه دوت برازي نو 200 څخه په کلورې 3 کې نه کم د دوه نه درې گھنٹې شو و نسبه او نیمشبه نیمشبه څه شو و 300 او درې سلولس درې مېسا درې مېسه په دو گھنٹې شه 200 څخه دغه دوه کم کا یو سلولس کا نیمه کا د شپګونی سبڅو دې درې او سورسانی سودی سدور نو کم د دو سنه سو, سو شود دريني مي او سورس سو شود دوا و من الذين معك یوډل داک سان نا چودري سرستان الله تعالی انده دک ايش باورز علیمه معلومه ده الله تعالی انتصوم چې طاقت نظر لده ټول شپنه شود لده پتہ علیکم ميرबानी وکړه الله پتا سوجو به منسوخ واجیبا نده؟ خود اخبال اصلاد پارکوین و خدا نفقر و ماتی اثر منو لولی آگا چه آسانی د قرم منو منال قرآن دا قرآن نا علی ما معلوم دی اللہ تانسا یکون من کم چی دی بتاسو کی مرضوانا جوڑا آنسانا جوڑا دی بیماران دی اگنی شود لیده و آخرون یزربون او نور دی یزربون او نور دی سپر که بز ماکن يبتغونا من فضل الله تلبكي مرباني ذا الله تجارتكي ذانستري دي وآخرون ونور دي وقاتلنا في سبيل الله جنگ ذا الله دين دفار مجايدين دي وخواس ردير نشتا فقروا ما تحسر من الولي آغا جاساني ذا قرآن نواقع مصوراتا فاهمنده کوئی دا مانزو ورکوئی ذا قات أو ورک رأزال ورک مال الگوي آغا جمعك کوئی دفار نفسونه دا پارا سمال تجدو بياو میں پسند دا الله کی و دا دادی غورا دا دا دادی غورا دا تاسو چننن لے مخکې مخی کوئی خیرن دا خیرن دادی غورا و آزم آجرن اوڈیلوی دے سوابو دا خیرن دا مپول بید دا آغا تجیدو دا پارا تاسو بیاو مئی دے لرا تجیدو انداللہ و خیرن بیاو مئی پسند اللہ که دا خوز میری پسند تجدوه خيرا بهاو می دې لرا پسند الله کې وره او دې لوی سوابنه بکه نو وېدا الله بهشکه الله به خون کې او